Tervetuloa jälleen oliks jotain podcastin pariin. Johtajana tänään mies, joka kiersi eilen kaksi jaa yhdessä päivässä. Toivottakaa tervetulleeksi rutinoutunut Runo mies. hei, vaan, rutiinoutunut Runo mies. Hei, kohta. Joo, joo, joo. Hei, toinen viikko käynti oliks jotain podcasti. Ei ole vielä lennetty spotimasta pihalle. Se on se pakko olla hyvä uutinen. Näytäs niinku Pienistä asioista on löydettävä suurta iloa. Tänään niin ihan kiva aloittaa uusi viikko, kun Timo tulee tämmöisen jerry kanssa heittämään niin bensaa liekkeihin. Mutta tota, mulla on pari hyvä hyvää Jerryä tossa takataskussa, niin katsotaan, että me pystytään laittaa Timpalle kampoihin. Sen lisäksi niin tota, mulla on pakko kertoa mun eilisestä päivästä, eli päivästä, Mä kävin vähän tuo pihalla sekoilemassa. Ja mutta kaunis ilma oli, sitä ei voi kiistää. Se on nykyään tärkeää, että ilma on kaunis, Tapahtui mitä tahansa. Vai oliko sittenkään? No, tämmöstä pohdintaa. Sen lisäksi niin kiinalaiset uutiset, mä kävin vähän äsken kattelemassa uutisotsikoita just ennen kuin aloitin show, että me vielä kiinalaiset uutiset tähän tungettua messiin. Ne voin kertoa, että tänään muuten saadaan. Nyt oli hyviä otsikoita. Päästään mahtavan tunnarin pari. Siitä jengi sanonut posi, että nyt on muuten laitettu tunnarilla koreaksi. Ja voin kertoa, että ei joku kiinaksi. Ja heti aloittaa. vai että kun. On. Tänään on niinku ilmeisestikin aika vitsikas päivä. Sen lisäksi niin tota, mennään ohuella sporttikärjellä. Eli tota, aina naurattaa kun jengi dissaa näitä urheiluhaastiksi, varsinkin niinku lätkäpiireissä, niin näet niin että miksi sä sano aina noin samat läpät. No, käydään vähän tätä läpi, koska musta, musta tuntuu, että asia ei oo ihan näin. Vai onko sitten kuitenkaan? No, tämä nyt ihan pohtimiseksi. Sen lisäksi niin tota, mä näin tän... Öö, 20 jäähallia, ei kun 100 jäähallia 20 päivässä uutisia. Ja mä on vähän niin kuin ihmetetty, että mikä juttu tää niin kuin on. Että et, et eihän tässä ole niin mitään pointtia. Et tämähän on ihan niin kuin tuulesta tematia, miksi tästä uutisoidaan koko ajan. Käydään se keissi läpi. Ja sen lisäksi arvotusta meillä ei ollut viikonloppu yli. Mutta tota, joo. Yksi vähän henkilökohtaisempi asia. Mä, on, mä en ole tästä hirveesti kellekään puhunut, mutta tota, mä oon viime aikoina irnostunut, niin runoilemisesta. Mä oon vähän tämmönen... Mikä tää nyt sitten onkaan? epätoivoinen romanttinen, pöytälaatikko-runoilija. Tää on vähän niinku mun oma tämmönen salainen brokkis. Ja mä sitten päätin, mä näin semmosen mainoksen, niin mä ilmoittauduin Keski-Suomen runoilijat ry. Piti tämmösen ja Mä sitten ilmoittauduin sinne ja mä en kertonut siitä kellekään. Ja mä menin sinne. Se meni ihan hyvin. Mä itse asiassa puitin sen kilpailun. Mä kerron sen tarinan myöskin tänään. Se oli aika hauska keissi kanssa. Ja ja, sitten on ollut, joo, tää on kanssa yksi huhu, mikä mun täytyy ampua heti alas, Eli paljon nyt on puhuttu et että kun perällä lähti aamulypsistä, että oisko Arska menossa siihen niinku jakkaralle pyörimään, niin niin ei todellakaan menossa. Et niin kuin, jos mä niinku tohon radiohomman lähen niin, niin, niin kyllä se sit täytyy olla jotenkin niinku ammattilaisen kanssa, että toisaalta niinku pellekerho, ni niin se on ihan varma, että niinku joku jaa jokin, vittu mikä ei, eih vaan hanset ihana mies. <laughs> Ai, Kaunis päivä, saapui kaupunkiin, kaunis päivä, mutta oliks sulla jotain? No kyllähän mulla oli, katopas kun tää on mun show, missä mulla on aina jotain, niin, niin joo, mulla on jotain. Eilen oli siis tosiaan kaunis päivä, miinus parikytä raatipekkaa ja aurinkopaisto, kaunis sininen taivas, kylmä lonkera, no ei tietenkään, Mutta siis oli niinku todella hieno päivä, juuri niinku semmonen klassinen suomalainen niinku gininen hetki niin, tää lähti nyt taas ihan väärille raiteille, mut siis Ehellä oli yksi niistä vuoden about viidestä päivästä, jolloin on OK postata someen se kuva auringosta Maisemakuva, missä ei oikeesti mitään maisemaa Pankaa siis merkille, että nyt on nää neljä mutta mut joo öö, Mä lähdin sitä hakemaan mun luistimia jäähallilta kävellen, koska mä olin totta kai menossa ilolla kybermag Rangersin jäille. Ja tota, mun oli hallilla, kun mä käyn sen koutsäälleen noita junnuja, mutta tota matkaa mun käympieltä hallille Vaju Kilsa. oli pelotilto kylmä ynnä muuta, että laitanut ainakin kolmet pitkät kalsarit päällekkäin ja niinku 18 takkia. No ei musta tuntunut jotenkin mitenkään niinku erityisen viileiltä. Pisti hyvää semmoset leppoist hyvä tulee rohkiin kuulottimiin soimaan ja ja lähdin siitä ja siis rohkeesti. Ja tota mä olin tietysti niin hyvällä fiiliksellä, että niinku tuntui siltä, että hymyilee ja se on harvinainen tunne meikäläisellä. Matkaa tosiaan joku About Vaja Spotify tarjoaa mulle Skid Rowan, 18 and Life-biisin, ja sillä on semmonen makee kitarasolo Mä nyt voisin tietenkään tässä soittaa, mutta mä pääsin itseasiassa tästä äkkiä vähän tekasin jotain samalla fiiliksellä Ottakaaas Pistetään tosta tommonen rumpukomppi ja pikkusen skebaa sinne Noin, ja sit vähän solo No joo, tää kuulostaa vähän sinne päin, saatte fiiliksen Jos ette tykkää tietenkään rockmusiikista, niin sit tää tää kuulostaa ihan paskalta, mutta jos ootte semmonen hyvä Trockmusenkin niin tää on aika nyt lähellä sitä tunnelmaa, missä me uiskenneltiin kohti lähitapiolla areenan vieressä, sieltä se harjoitusallia. Tota, mä tulin sitten siihen jäähalliparkikselle, siinä on pikkunen semmonen viistotie tie, kun se sitten vähän silleen laskee, siitä kääntyy oikealle, oikealle toiselle parkikselle siitä väylä. Ja yhtäkkiä se musaloppu, puhelinsa ilmeisesti tarpeeksi ja pakkasesta. Ja samalla hetkellä kun se musaloppu, niin mun fase jalka lähtee heittää peraluistoa, ja mä slippaan siitä kaket külälleen siihen jäiselle tielle. Ja multa että housut on vähän lumesta määrät ja, ja toisaalta hyvä tuli auto, koska se on vähän semmonen kävely kautta autotiesiin niin meneellä, ja toisissa voisi käydä huonomminkin. Ja menin sitten siihen jäähallille, siitä oli siis, mä olin siis jo pihassa, niin menin siihen hallille ja, ja hetken istuin istuisin sitten kopissa ja pohdin, että tota onneksi se nyt ei pahemmin sattunut. Kun mä lähdin käveleen takaisin, mä olin siis jonkun ehkä 10 minuuttia istunut, mä olin pikkusehtinyt tulla hiki, kun oli se kauhean vaatetusvuori päällä. Ja, ja uheliin oli tosiaan akku hyytynyt, niin ei ollut musakaan enää. Ja mä lähdin sit käveleen takaisin himaan, niin se mun vähän märissä byysissä. Ja pikkus oli tullut hiki, niin mä väsin ulos, niin oli vähän kylmä. Ja miten tota noin niin, sattukin, niin että kun mä lähdin käveleen kotiin päin, niin se aurinko oli mun selän takana. Mä voin kertoa, maisemat oli vähän erinäköiset tästä tilanteessa. Ja tästä mä sain semmoisen ajatuksen, että ehkä tässä onkin just se pointti, että kaikki asiat. Oikeastaan oon vaan kiinni siitä, mihin suuntaansa sä katot. Ja sit mä sain tästä toisen ajatuksen, nyt näin myöskin talveen liittyen, että... Että tota... Minkä takia se ikinä luottaisit ihmiseen, joka lumilautailee? Jos... No joo, tää kuulostaa nyt taas vähän hullulta tää niinku... Alkulause, mut jos niinku mietitään tilannetta... että sulla on mahdollisuus valita, kun se lähet semmoseen jyrkkään jäiseen rinteeseen, niin sulla on mahdollisuus valita joko sukset... Jos sä menet suunta eteenpäin, jalat erillään niin, että sä voit liikuttaa niitä eri suuntiin tarvittaessa, vai sitten, että sä lähet siihen jäiseen jyrkkään rinteeseen, niin kylki edellä, jalat samaan lankkuun naulattuna. Niin tota, kyllä se jotain kertoo ihmisestä, että sä mieluummin valitset sen, että sä meet kylki eteenpäin. Ihmiset ei ole luotu menee kylki edellä. Ja tota, itehän niin käytän tämmöstä mottoa, että mä en katso koskaan taaksepäin. Enkä sivuillekaan oikeastaan, koska tota silloinkin kun mä peruutan, niin mä katon eteenpäin. Mulla on kato kamerat autossa. Haluatko kesätöihin, oliks jotain podcastiin? Harrastatko lumilautailua? Valintamme ei ikävä kyllä kohdistunut sinuun. Mut, oliks sulla jotain? Joo, nyt te kaikki, jotka olette rakastunut erääseen kyseiseen <gül> uutistunnariin, niin olkaa valmiina, kääntäkää volumenapit kaakkoon, sillä nyt tulee kiinalaiset uutiset! Michael Jacksonista tehty kylvää kauhua. Mutta mitä kylvi Michael? no mukuloita. Sori vähän vanha, mutta tuli niin tolpille, että oli pakko käyttää tää. Xbox-pelaajat ovat parempia kuin PC- tai Playstation-kollegansa. Testi tosin tehtiin Xboxilla. Abreun viime vuosi oli tunteiden vuoristorataa. Udohdin jopa oman etunimeni. Asiantuntija listaa parhaat viinit pihville. Oliksi jotain, podcastin saamien tietojen mukaan toimivat ihan hyvin myös ihmiselle. Se sopii hyvin pihvin kanssa. Se sopii hyvin myös viinin kanssa. Mikä se on? Oliks jotain? Joo, yleensä ei käydä läpi, niinku sanoin, mitään tämmöisiä uutisia. Siihen on ihan ammatti, ammattilaiset tuolla taajuuksilla, mutta silloin tälle osuu omalle kohdalle niin sanotusti osuva uutinen. Mä näin viikonloppuna, ois lauantaina tän 100 jäähallia 20 päivässä kiertueen. Ja tähän on ihan hauska tempaus, Tämmöinen maailman ympäri 90 päivässä tyyppinen ratkaisu, mut sitä mä en vielä ymmärtänyt, että mikä tässä on se pointti, koska tuossa maailma-ympäri oli se, tai ainakin se leffa, en mä tiedä oikeasti tapahtumaa, ei varmaan, mutta siis se leffahan oli siis se, että, että to, se oli siihen aikaan, että kuka ei ole vielä tehnyt sitä kulkuvälineet, oli vähän nihkeitä ja varsinkin se todellinen haastava puoli oli siinä se, että se tieto siitä niin kuin väliin matkasta, Et kuinka pitkä matka se oikeasti on, niin se oli täysin menossa. Mut siis, tää kaveri vetää kolmessa viikossa sata jäähallia, niin onks mä nyt ymmärtänyt oikein. Oottakas mä kaivan vielä sen uutisen, nopeesti. Tossa, Ylöjärveläinen Harri sai pähkähuollon idean Kiertää kahdessa, 20 päivää pitkin Suomea. Mielessään maailmanennetys. Ja tosiaan se maailmanennetys on se, että tuossa ajassa kertaa 100 jäähallia. mutta eihän tää nyt ole mikään haaste, kun... Niin mä että joka isommassa kaupungissa on vähintään viisi jäähallia. Niin tota... Kaveri navigaattorilla asuntoauton kanssa. Mestoille. käyvä. E Pitääks tän niinku käydä sitten joku oikee Ei, kun tämähän voi käydä vaan siellä pelailemassa. Eihän tässä on. Mä ymmärtäisin, josta pitäisi käydä sit vaikka virallinen ottelu jokaisessa salissa, mut ei, kun hänen. Riittää, että hän käy vähän lämmimässä junnujen kanssa. Eihän se on mitään järkeä. Minkä takia tää saa julkisuutta? No okei, okay, on tässä joku pieni Ice Hearts hyvän mut aika ohut, koska eihän täällä ole mitään tuloja. Tää myy jotkut tän omat pelipaidat. Tehittyy. Minkä takia tämä on ollut mun uutisissa viikonloppuna. että se on mitään järkeä. Mut joo. Mulla on nyt tulossa oma kiertue. Mä kierrän tota 20 ravintolaa yhdessä illassa. Tule seuraamaan sitä Instagramiin <tätä> on aina lauantaina sillä olettamuksella, että mä nyt selviän hengissä sitä Red Bulli alamäki-kourusta. Mut joo, täällä on nyt ehkä vähän turha uutinen, mutta tää nyt pääty tänne showhun, koska mä ajattelin, että tää jotenkin meikäläiseen omaan alaan. Mut eihän tässä ollut mitään järkeä. Tulkaa nyt kertoa, mä ihan täysin unohtanut joku pointti? Mennään seuraavaan. Oliksi jotain, podcast on siinä mielessä harvinainen ohjelma, että näitä on olemassa vain yksi. Tämän ja muut näppärät faktat tarjoaa AMK Media Group. Mutta oliks sulla arska vielä jotain? Joo, jatketaan nopeesti tässä, tässä tällä tota urheilukulmalla aika ohuesti, mutta kuitenkin tuossa kun oli noin nuorten kisat uuden vuoden vaihteessa ja nyt oli viime viikonlopun hiihtoa ja muuta, niin niin, niin mua alkoi vähän naurattaa, koska yllättävän paljon kuulee, niin kun, että jokainen huuliveikko heittää sitä läppää niin radiossa, tv ja Twitterissäkin, että, että tota, Nää coachien haastattelut ennen ja pelin jälkeen niin on aina sitä samaa jargonia Ja sama hiihdossa, että samat jargonit, että joo no En nyt pystynyt vastaamaan siihen, mitä toi Toinen niin oli tänään parempi ja, ja niin kun, tottahan se on, että ne heittää ne samat jutut, mutta Mietitäänpä niin hetki sitä, että mitä niiden muka, olisi pitänyt sanoa, kun ne kysymykset on aina samat laji on aina sama ja sitten se joukkue kautta urheilijan kondiskin, niin on pääosin aina sama. Et jos sut kysytään, että no, tänään vastassa tsekki, millä eväillä peliin, niin totta kai se vastaa, että no, kova kääntö joukkue, me pitää pystyä vastaan siihen ja samalla pitää oma kiekollinen pelaaminen, oma rytmi kunnossa. No totta kai sit myöskin se, että enemmän maaleja tehnyt joukkue voittaa, joten maalin teko tärkeässä osassa tänään. Niin mä vaan sitä, että et eihän se nyt voi vastata siihen mitään muuta. Kun, on, kun on, se on edelleen se lätkä, samat lainalaisuudet, samat hommat, Samassa hiidossa. Kun sit kysytään, että no, et tänään voittanut, mikä meni pieleen, niin sit se, no, mulla oli ihan hyvä suksi, mutta tota ei tänään vaan kunto riittänyt, että juu oli sen verran parempi. Ja sitten myöskin se, että, että tota ei ole nyt ihan kunto ihan täydessä piikissään, että tässä vielä vähän mm kisoja varti valmistellaan, niin. Niin niin katsotaan sitten, ettei ei vielä tehdään minkäännäköisiä radikaaleja ratkaisuja, niin mut kun nämä on ne faktat, millä me pelataan. <laughs> mä oon joskus senkin käyttänyt tuota lausetta, mutta niinku, se, että tota, älkää nyt jengi niinku dissat, koko ei se nyt enemmän se niiden toimittajien, vika on kuin niiden haastateltavien. Mut sit me tullaan taas siihen pisteeseen, että mikä helvetin takia me edes kysytään noita niinku ylipäätänsäkkäin noita haastatteluja, kun me tiedetään, että että tota, ei ne vastaa mitään. No, me kysytään noi kysymyksiä. Jos siellä kysyttäisiin jotain semmoisia niinku, vähän syvällisempiä kysymyksiä, niin ei niihin kukaan vastaa, koska ne on vähän niinku liikesalaisuuksia. Ei se joukkue coach niin rupee paljastaa niinku ihan koko pelikirjaa tai ihan mitään niinku niitten neppas-neppas siinä niinku just ne peliä. Että tota, pitäisikö olla vähän niinku skipata ne haastattelut? Ja sama, mikä mua ärsyttää, nyt ehkä vähän vaihdetaan aihetta, mutta mikä mua ärsyttää, niin on, on kaikki... Keskusteluohjelmat telkkarissa ja oikeastaan radiossakin, ja jos siellä on joku vieraana, niin hän on niinku vieraana siellä vaan ainoastaan sen takia, että et hänellä nyt on tullut joku leffa tai on tullut TV-sarja tai on joku ihan sama mikä muu, niin hän on vaan sitä mainostamassa ja sen takia ei tullut vetää sen niinku varti haastattelu, missä käydään ensin läpi, että kuka hän on ja sitten mikä tämä uusi Prokkis oli. Ja, ja niinku et ei siinä niinku sinänsä ole mitään haastateltavaa, se on niinku mainos, pitkä mainos vaan. Että ainoat ohjelmat ehkä missä siis on sitä tai muutakin, niin tämä Maria Veitola-show. Ei nyt, tiedä onko se mun oman mieleni niin hyvä, mutta siinä on niinku se haastattelu on niinku oikeasti pointti, että se koko tunnin haastattelee sitä tyyppiä oikeasti kysyy siltä, että et no, mitä vittua Sipilä, että et sä teet ihan paskoja päätöksiä, mikä juttu. Niinku tämän tyyppistä, että onko näissä haastatteluissa ylipäätään mitään järkeä, jos ne kysymykset on aina ihan diipadapa. Ja ne kysymykset on sen takia, kun me tiedetään, ettei ne vastaa niihin mielenkiintoisempiin kysymyksiin, niin tota, mitä jos nyt vaan näin, että unohdetaan haastattelut, ja tässä kohti voinkin linjata, että oliks jotain podcastissa, ei tuu yhden yhtä haastattelua olemaan. Tai no jos siellä nyt joku leffastarpa kuuntelee, jolta just tuli joku kiva uusi Oscar-ehdokas elokuva, tai no, Jussi-ehdokas riittää, niin tota, viestiä, tuut Nämä mä tarjon lonkerot, niin jutellaan lämpimiä. Mikä sä oot? Kuka mä oon? Ja oliks sulla vielä jotain? Joo joo, nyt päästään varmaan siihen kohti ohjelmaa, mitä kaikki on venannut, taistelun läpi noin mun Dbadaapa-uutiset ja muut läpättelikkää. Mä kerroin tuossa alussa, et mulla oli tää tämmönen salainen harrastus pöytälaatikko-runoilu. Mä oon sitä jo jonkin aikaa harrastanut varmaan vuoden päivät. Mä tykkään leikkiä sanoilla ja näin tehdään niistä semmoisia kokonaisuuksia. Mut mä en ole niitä vittinyt hirveästi julkaista, koska toi runoilu ei oo ihan hirveän muotii. Mut sitten mä näin Facebookissa tämmösen bannerin, että Keski-Suomen runoilijat ry järjestää kilpailut. Klikkaa linkistä ja ilmoittaudu. Ja mä sit olin silleen, että no minä ilmoittaudun. Et mä vähän repäsen, et en mä kerro kellekään, mut hei, katsotaan pääsisikö mä sisään. Ja sit siellä kysyttiin nimi ja vähän taustaa, että ootko minkä verran runoiluja. Ja tota, ootko saanut sun runoja julkaistuksi johonkin ja mä vaan, että ei, ei, ei, ei, ei, ja, ja, ja. sit aika hassusti, että tuli viikon päästä sähköposti että hei, sinut on valittu mukaan Keski-Suomen runoilijat Ryn alueerunokilpailun, joka järjestetään ravitalolla, ja sit siinä oli päivämäärät ja ajat, ja milloin pitää olla mestoilla, ja, ja, ja. sit siinä oli vähän ohjeistusta niistä eri kilpailuvaiheista, että tota, siihen vähän tämmösellä battle-systeemillä, mut se on aika tylsä, Tylsä tarina se skipataan vähän, nimittäin runokilpailu eteni siihen pisteeseen, kelle oli kaksi finalistia. Toinen heistä oli arvostettu suomenkielinen emeritusprofessori ja toinen nuori podcast-juontaja. Voitte ihan arvata, kumpi meikäläinen oli. Ja <tuhu> viimeinen ja ratkaiseva tehtävä oli sitten lausua runo, jossa oli määrätty yksi pakollinen sana. Ja kerrotaan nyt sen verran, että ne muut tehtävävaiheet oli sit semmosia, että siellä oli niinku... Piti olla joku tietty rytmi siinä runossa, joku tietyn määrän tavuja per sää, tai sitten joku loppu sointuu, alku sointuu, tämmöisiä. En niin ku... ne piti heittää niin ku, vähän niin ku, hatusta ne runot. Vähän tämmönen kisa tyyppinen ratkaisu. Ja, ja, ja tämä viimeinen tuntuu sit helpolta. Mä ah, että vaan yksi yks sana piti olla pakollinen, että kaiken muun sai heti Stetsonista. Mutta sitten mä kuulin sen sanan, niin sana oli Sansibar. Eli tää saari, kaupunki, valtio. No kuitenkin Sansibar, kaikki tietää Sansibarin. Ja ja. No, emeritusprofessori sai sitten kokemuksen syvällä rintaäänellä aloittaa ja ottakaa se vähän pikkusen tunnelmallisempaa musiikkia, niin me päästään oikeaan fiiksiin. No niin, sopiskos tää vaikka tommoseen niin kuin herkkään runonkerron tilanteeseen, Eli me ollaan nyt tilanteessa, jossa loppuun myyty Ravitalo on täynnä runokansaa alkamaisillaan. Emeriittusprofessori vuoro aloittaa ja. Eiköhän annetta suoraan profa kertoa, mitä hänellä oli kerrottavaa. Ja tosiaan pakollinen sana, joka täytyy olla mukana, on Sansibar. Aika on jättää arkinen askar, kaukana kypsyy elämän Cheddar, Maailma avoin, kuuletko sisar? Kohteena mulla Sansibar. Ja jengi meni aivan pähkinöiksi Ihmiset itki, ihmiset lauloi, ihmiset taputti. Yksikin semmonen tota noin, köyhempi köyhempi selvästikin mummeli, niin sillä putos lattia ja tekarit levisi siitä ja se keräs ne yksittäin ne hampaat ja kävi ne puottamassa sinne kolehtilaatikkoon, kun sillä ei muuta alu antaa ja se oli niinku aivan, mä olin niinku aivan niinku loppu, mä olin silleen, Toi oli niinku kaikki aikojen suoritus et miten mä pystyn ton mukaan voittaa, mulla oli pää aivan tyhjä, mut sit mä, mä muistin Mu mun hyvän ystävän Enzo Ferrarin sanat. Hän sanoi, kun häneltä kysyttiin, että, että mikä on sun paras runo? niin hän sanoi, että seuraava. Ja mä otin sitten mun kerronta asennon Se on semmonen leveä haara-asento, vähän niin kuin sumo kyykky. Mä laitoin kananmunat mun kainaloin, mitkä mä olin kotoa tuonut. Mä olin niitä hauduttanut kaksi viikkoa. Ne rupes olemaan jo hyvin kypsiä. Mä laitoin ne mun kainaloon. Ja, ja kaikista tärkein, jotta ääni on runollinen, niin mä laitoin mun Pään semmoseen 30 videoasteen kenoon vasemmalle. Ja nyt me ollaan valmiita kuulemaan nuoren podcast runo. Ja voin tässä kohtaa jo kertoa, että oli aika selvä voitto mulle. Kaksi miestä Aasiassa, Sansi sekä Ari, kilpailivat naikkosista panoksena Sikari. Tie sinnen jäisi heikommaksi, tarttui kotiin tanssipari jotta mestariksi kruunattaisi, otti Sansi pari. Onko täysin ok, jos vain lopetamme suoraan tähän? Arska nimittäin pudotti mikrofonin ja poistui jo studiosta. Lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa Ari Kohma, official. Uusi oliks jotain podcast jakso jokaisena arkipäivänä Niin myös huomenna